Kapitola 21. A když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage, k hoře Olivecké, tedy Ježíš poslal dva učedlníky své řkajím. Jdětež do městečka, kteréž proti vám jest, a hned naleznete oslici přivázanou a oslátko s ní. Odvažte je a přiveďte ke mně. A řekli by kdo, co vám chcete, že pán potřebuje a hned propustí je. To se pak všechno stalo, aby se naplnilo povědění skrze proroka Škoucího. Pověste svéři sionské a Aj král tvůj, beře se tobě tichý a sedě na oslici a na osládku té jihu podrobené. Jdouce učedonici a učiní vše tak, jak jim byl přikázal Ježíš, přivedli oslycí osládko a vložili na ně svá a jej na vrchu na ně posadili. Mnohý pak zástup Tlali roucha svá na cestě, jiní pak ratolestí ze stromů sekali a metali na cestu. A zástupové, kteří zpředu ze zezadu šli, volali škouce. Hosana synu Davidovu, požehnaný, který se béře ve jménu páně, Hosana na výsostech. A když vyl do Jeruzaléma, zbouřilo se všetko město škouce. I kdo je z tento? Zástupové pak pravili, toto je ten Ježíš, prorok Nazareta Galilejského. I všel Ježíš do chrámu Božího a vymítal všechny prodávající a kupující v chrámě a stolík penězoměncům a stolice prodávajících holubice se převracel. A řekl jim, stánoť je, dům můj dům by ti bude, ale vy učinili jste i peleší lotrovskou. I přistoupili k němu slepý a kulhavý v chrámě a uzdravili je. se pak přední kněží a zákonníci divy, které ščinil, a dítky, ani volají v chrámě a praví Hosana synu Davidovu, rozněvali se. A řekli jemu, slyšíš, víš, co ti to praví? Ježíš pak řekl jim, i ovšem. Nikdáli jste nečetli, že z úst nemluňátek a těch, kteří šprtí požívají, dokonal si chválu. A opustiv je, šel ven z města do Betany a tu zůstal. Ráno pak navracuje se do města zlačněl. A výda jeden fíkový strom podle cesty šel k němu a nic na něm nenalezl, než listí toliko. I díje mu, nikdy více neroď se z tebe ovoce na věky. I uschl fík ten pojednou. A to si divili se škouce, která hned uschl ten. I odpovědě řekl jim, amen pravím vám, budete-li i víru a nebudete-li pochybovat jim. Netoliko to fíkovému stromu učiníte, ale kdybyste jej této hoře řekli, zvihni se a vrst sebou do moře, staneď se. A všecko zač byste, koli prosili na modlitbě, věříce vezmete. A když přišel do chrámu, přistoupili k němu přední kněží a starší lidů, když učil, škouce. Jakou mocí tyto věci činíš? A kdo tobě tu moc dal? Odpovídaje pak Ježíš řekl jim. Otížit se i já vás na jednu věc, kterouž povíteli mi i já vám povím, jakou moci tyto věci činím. Cest Janův odkud byl? nebeli čili s lidí. A oni rozvažovali mezi sebou škouce. Díme-li z nebe, dí nám, proč se tak nevěřili jemu? Pak lidíme z lidí, bojíme se zástupu. Nebo všichni mají Jana za proroka. I odpovídajíce Ježíšovi řekli, nevíme. Řekl jim on, aniž já vám povím, jakou mocí tyto věci činí. Ale co se vám zdá? Člověk jeden měl dva syny. A přistoupit k prvnímu řekl. Synu, jdi na vinici mou dnes a dělej. Ale on odpověděl řekl, nechci. A potom v sobě, šel. I přistoupit k druhému, řekl též. A on odpověděl řekl, jdu pane, ale nešel. Který z těch dvou naplnil vůli otcou. Řekli jemu, ten první, díjim ježíš, amen pravím vám, že publikáni a nevěstky předcházejí vás do království Božího. Nebo přišel k vám Jan cestou spravedlnosti a nevěřili jste mu, ale publikáni a nevěstky uvěřili mu. Vy pak vidě vše to, aniž jste potom usmyslili sobě, abyste věřili jemu. Jiné podobenství slyšte. Byl jeden hospodář, který vzdělal vinici a opletl jí plotem, a vykopal v ní prst a ustavil věži, i pronajali vinařům a odšel pryč přes pole. A když se přiblížil čas ovoce, poslal služebníky své k vinařům, aby vzali užitky její. Vinaři pak zjíma vše služebníky jeho, jiného zmrzkali, jiného zabili a jiného ukamenovali. Opět poslal jiných služebníků více než prvé. I učinili jim to též. Naposledy pak poslal k ním syna svého, řka, pustý se, syna mého. Vinaři pak toho syna řekli mezi sebou, tento z dědic, pojďte, zabijme jej a uvažme se z dědictví jeho. I chytí všeho vyvrhli jej ven z vinice a zabili. Protože když přijde pán vinice, co učiní vinařům těm? Řekli jemu, zlé to zlé zatratí, a vynísi svou pronajme jiným vinařům, kteříž budou vydávat jemu užitek časy svými. Řekl jim Ježíš: nikdy líste jste nečetli v písmích, kámen, kterýž zavrhli dělníci, ten učiněn je s hlavou úhlovou? Ode pána stalo se toto a je divné před očima našima. Protož pravím vám, že bude odjato od vás království boží a bude dáno lidu činícímu užitky jeho. A kdož vypadl na ten kámen, rozrazí se, a na kohož upadne se třetěj. A vše přední kněží a podobenství jeho porozuměli, že by o nich mluvil. I hledající ho díti báli se zástupu, nebo ho měli za proroka.